Körbúsztok, kedves hallgatók, a Meti Podcast 371. kanál krumpli halljátok, én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, már nem olvad le a hajam, már egészen istenes a hőmérséklet itt a szabörb szélén, nem szabörb, a külső kerület szélén. A lakóhölvezet szabörb az. Szabörb az? De hát még van kifelé Persze. legalább két kerület. Azt hiszem, de egy biztos, de kettő inkább. Igen, de már tőletek is sokat kell menni, hogy sarki sarkibót. Tőlünk, de hogy kell sokat menni? De csomós arkibót van. De csomó. Most azonnal tudok mondani négyet, meg két zöldségest, meg állateledelest, meg cipészt, meg minden van itt köpés távolságra. De ez most mindegy, mert viszont hűvös is van. Sok fa, tudod, hűtik a levegőt. Az a része jó azért. Igen, ismerem azt a dolgot, hogy fa rendkívül módon szeretem is. Uh -huh. Na hát nekünk van olyanunk saját. Most elgondolkodtunk ugyan, hogyha majd muszáj lesz napelemet tenni a tetőre, akkor vajon maradhat-e a fa teteje? Hát de, hogy a fenében -e? Hát a tetejét lehet, hogy le kell egy kicsit, hogy minden kis napsugárból kifacsarjuk az ampereket. E, igen, vagy végzel egy olyan én cosby analízist, hogy analízist, hogyha egy kicsit kevesebb ampert szed be a napelemed, Elemben viszont a megtépázott fáid alatt jobban melegszik a fű, és sugározza vissza éjszaka a hőt, akkor tulajdonképpen melyikkel jársz jól. Ez mm. jelentem, hogy annyira sok ismeretlenes egyenlet, hogy bemutatkozni sem mer neki az ember igazából. Egyrészt igen, másrészt meg az is a baj, hogy nagyon napeleme válogatja. Mert van olyan napelem, az olcsóbbak ilyenek, hogy egy ilyen napelemtáblára ráesik két levélnek az árnyéka, és az egész napelemtábla lekapcsol és nem termel a drágábbak meg tudják azt, hogy kb. azt a két cellát kapcsolják le, lehet, hogy nem cellának hívják, de szóval, tehát hogy attól még termel, mert árnyék esik rá, csak az árnyékba került részek azok nem termelnek, a többi része meg igen. És hogyha ez van, akkor nem olyan nagy gond a, a levél, de ha két levéltől lekapcsol az egész tábla, akkor viszont az nagy baj, akkor muszáj levélteleníteni egy kicsit. Hát erre egy dolgot tudok megfogalmazni, szerintem az összes hallgatónk nevében kérésként, hogy semmilyen körülmények között ne Aliról ved meg majd először a legolcsóbb kínai napelemtáblát, vagy hozzá a seprő robotot, ami időnként a járók elők nyakába esik. Van ilyen, ami... Mert bár egészen szöpöget. biztos vagyok benne, hogy ez a termék ez létezik, de hogyha nem akar létezni fog. és figyelj, azt tudjuk, hogy ez ilyen csatornatisztító, félig görény, félig robot dolgok, azok tulajdonképpen vannak. Na persze, meg medence tisztító Innan is, a... meg eresz csatorna tisztító is, ezek mind vannak. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy ezek után az, hogy napelemseprő robot ne lenne, vagy söprő drón potenciáliter, akkor már felszerelve egy, egy ö, lángszóróval, hogy le, le is égesse róla a leveleket ott helyben. <gül> <gül> Esetleg lézerrel, lézer. A lézer van. jó lesz. Jó, tehát, hogy vannak ötleteim minden esetre termékfejlesztésre. Az nem, nem volt egy Bill Gates előadás, ahol ő bemutatott egy ilyen lézeres szúnyogvadász eszközt? De, de, de, de, az, a, a, azon a TED előadáson kívül sohasem hol nem működött onnantól kezdve. Értelemszerűen. Pedig milyen menő lenne? Én most láttam egy hirdetést, amiről azt gyanítottam, hogy az valami olyasmi lehet. Rendkívül pszichedelikus volt, és abból gondoltam, hogy biztos lézerrel csinálja, de nem, mert valahogy begyűjti a rovarokat egy ilyen kis tárolóba, és az ugye nem lehet, hogy lelőj őket a távolban lézerrel, majd oda is szippantja egy vonósugára. Bár megcsinálni egyébként a szúnyog halálcsillagot, az tök jó lenne. Hát a technológia az adott hozzá, csak egyenlől még túl nagy ahhoz, hogy házra szereljük, viszont anyahajókon lehet látni ezeket a falangzpont védelmi eszközöket, azok egészen gyorsan lőnek, akár akármire lényegében. Hát akármire egy, az egy nagyobb egy szúnyognál az, amire a falangz lő. De igen-igen, igen, valóban. A, onnan hát, olyan, azt hiszem, hogy konkrétan a falangszról másolták a technológiáját ennek a Hmm, Ez azért érdekes, mert akkor Bill Gates tulajdonképpen ö, ö, oly sok egyéb védke mellett ö, egyszer még próbált emberarcú katonai ipari komplexumot is előadni a ted Ja nem, nem, nem, nem, így így, nem így értem, hogy hogy mondja megvett egy falangszot és megnézte, hogy hogy működik. Eleve szerintem nem is a Bill Gates fejlesztette. Hanem, hogy ugyanaz a megközelítés, ugyanaz a gondolati megközelítés már nem emlékszem, hogy mivel detektálta a szúnyogokat, talán, talán azokat is lézerrel. De szemben a falangszal, ami ugye egy ilyen lézeres nyomkövető, meg iszonyú gyors mozgatómotorok, de aztán egy sima gépuska, ami simán gépuska golyókkal lövi le a, mondjuk a közeledő rakétát. Ez a szúnyogos cucc, ez meg lézerrel lötte le a szúnyogokat. Igen, mert a kettőből az egyik az egyébként működik. Tehát, ha rakétát lőnek rá, akkor nem lézerrel szeretné bohockodni, hanem leszedni, mielőtt becsapódik. A szúnyognál, hát Istenkém. Tehát, ha már annyira gazdag vagy, ha nem szúnyoghálóra ruházol hmm. be, akkor, a, akkor úgyis ez a menőzési faktor, hogy, hogy neked van egy lézeres szonyogírtól. Amúgy Igen. meg nem te vagy az, aki megfokalni maláriában, hanem az afrikai gyűrgyerek. A katonai lézerrel amúgy az a baj, hogy lassú, nagyon. Tehát le lehet azzal szedni minden rakétát, mert felforósítja annyira adta robbanófej környékét, hogy, hogy felrobbantja még mielőtt megérkezne, csak ilyen másodpercek alatt, ami egy kicsit sok. És akkor ezért jobb gondolom a gépágyú. Hát meggyenlítom, lehetne ott növelni egyébként a teljesítményt, ami viszont ö, energiafelvétel, melegedés, ö, illetve nagy bátorság ellőni ilyen nagy energiájú nyalábokat a francba, és bízni, abban semmi nem repül rajta keresztül. A, ugye a, az amerikai kísérleti fegyverek között van egy csomó ilyen, szerintem már nem is kísérletiek, ami konkrétan így működnek, tehát egy nagy energiájú nyalábbal, intercontenters rakétákat semmisítenek meg, mert jó messze el lehet vele lőni. Mondjuk az jó, hogyha nincsen felhő, de azt hiszem, hogy talán műholdról is működik, és akkor ugye nincsen felhő, és ott belefér az a pár másodperc. De hogyha anyahajót kell védeni, és nagyon gyorsan közeledik egy robotrepülőgép, akkor ott nem akarsz várni, ott nagyon gyorsan le kell szedni. Na jó, de hogy jön ez ide? Most nézem most azt, hogy, hogy, hogy mi a helyzet ezzel a kutatással. Egyenőre olyan cikiket találok egyébként idén májusból, hogy miért a lézerek jelentik a rakétavédelem jövőjét. Tekintsük, ezt nem késznek. Biztos, hogy nincs kész. De tavaly is öntöttek rájuk az amerikaiak egy csomó pénzt. Aha. De mondjuk az amerikaiak tehát bármit, hogyha izé, ha nem tudom, hogy rosszak egy városban az utak, akkor az is, az, annak is az a megoldás, hogy adjunk egy kis pénzt a Pentagonnak. <gül> És ezt uzamosabb ideje csinálják. Figyelj, Amerikában mindenre van pénz, ez köztudott, abból is lehet gondolni, hogy a Heinz ketchup is költött valamire, ami még ha csak marketing, akkor is vérlázító, de hogyha nem az, akkor meg nem tudom, le akarom tartóztatni a Heinz összes termékfejlesztőjét. Nekem ez nagyon tetszik. Rendkívül felesleges bődületes túlgondolása egy olyan problémának, ami eleve nem létezik, de, de abból egy szellemes megoldás legalább. A Heinz Ketchupnál azt találták ki, kedves hallgatók, hogy ö, nem embernek való feladat az, hogy csak úgy beletunkolja a sült krumpliát a kecsapba azt valamennyire áragad, és akkor egyenetlen kecsapozással fogyasztja később ezt a, ezt a rendkívül egyszerű ételt. Ezért kidolgozták, a gyártástechnológiát ez nagyon érdekelne, mert nem létezik, hogy ez a termék ez nem krumpli porból van a végén. A kanál alakú sült krumplit, amivel kanálként alkalmazva, annyi ketchupot kanalozunk fel tányírunk széléről, amennyit úgy gondoljuk, hogy ez a később elrágható sült krumpli tartalmazni kell. De ezt sehogy nem mondott, tehát hogy amennyit tartalmaznia a kell dolognak. Magyarul szedhetünk a krumplinkkal, aminek egy kis kanál a vége. Ketchupot, majd elrághatjuk ezt a kanalat aminek a végét összekecsapoztuk. Azt nem tudom egész pontosan, hogy amikor lerágtuk a kanál krumplinak a, a kanál részét, és marad a kezünkben a nyele, az ugye nem más, mint egy nagyon kemény sült krumpli. Azzal kénytelk leszünk kínos módon ugyanúgy sült krumplikázni, mint ahogy szoktunk a Mekiben, vagy azt eldobjuk. Két megoldási javaslatom van. Az egyik, hogy hogy egyben fogyasztjuk az egész kanalat csak <gül> Ez kicsit olyan kardőrűs. A végét szánkban kecsapozzuk össze rágás segítségével. A másik lehetőség, hogy ezt legyártják majd egyszer csak rövidebb nyelekkel, és kidolgoznak hozzá egy henc kecsap lényegében szípkát. az. na ez jó lesz. Amit csatlakoztatni lehet a sült amelyet összekecsapozunk, majd pedig elfogyasztjuk kifelé a szípkából, mint egy kirágáván belőle azt. Egyébként ilyen alapon lehetne végül olyan sült krumplit is gyártani, aminek sült krumpli alapja, alapja van, de a közepében hosszant irányba fúrnak egy lyukat, és megtöltik kecsappal. És aztán lezárják a két végét, és így sütik ki. És akkor ugye eleve a sült krumpliban benne van a kecsap. Nem kell vacakolni a kecsapozással. Igen, de más mennyiségű a szeretik az emberek. Tehát, hogy vagy ebből különböző méreteket hát, gyártassza. természetesen lesz az ember. Kicsit kecsapos, nagyon kecsapos, Persze. igen. Vagy pedig eladsz a parasztoknak egy kecsapbevívő fecskendőt, amelyel <gül> ő maga ott <gül> az asztalnál egyesével kecsapozza össze belülről. A imáról megvásárolt egyébként üregesre kiképzett sült krumpliait. Mennyi csodálatos, és igazán mérnöki, átgondolt megoldás egy teljesen nem létező problémára, ez valami fantasztikus. Amúgy azért arra gyanakodnék, hogy ez a kanál alakú sült krumpli, ez biztos, hogy egy reklámfilmnek a része, ez nem létezik, hogy ez egy termék legyen. Egyelőre azt írja a cikk, amit találtunk, hogy, hogy egy, egy eleve csak Amerikában létező ünnepre dolgozták ki, ez a Nemzeti Sült Krumpli Nap volt, oh. és hogy Nagy-Britanniában pedig lehet... Egy nyereményjáték keretében nyer ilyen krumplikat. És egyelőre senki nem mondta azt, hogy belőle később termék lesz. De hát arról a cégről beszélünk, amelyik kidolgozta a majonézzel összekevert mustercímű öntetet is, tehát hogy itt azért végtelen lehetőségek vannak. Szerintem nem lehet könnyű a Heinz termékfejlesztőjének lenni. Csak találjátok ki a mustárral. Megnéztem a Heinznek a termékskáláját, csak a Wikipédián. Van majonézük, light majonézzük fokhagymás, karamellizált uh, hagymás majonézű. Ú, érzem, hogy ez egy nagyon hosszú lista lesz. Szarvasgombás majonéz. <laughs> Tudnám még folytatni, még van vagy három majonéz, és akkor még nem jutottunk el a chilikig és a barbecue szószakig, hogy a, a, a listát lezárja egy firecracker nevű a jó isten tudja, hogy micsoda. Gyanítom az, amiben mindent összekevertek a fenébe, és összesöpörték még a gyárpadlójáról, ami ott volt. Értem. Akkor nem lehet könnyű továbbra is állítom a Heinz termékfejlesztőinek lenni, de akik ott dolgoznak, azok megdolgoznak a pénzükért. Igen, mi pedig csendesen adjunk át azért, hogy mi európaiak vagyunk. Itt az étel, az többé-kevésbé értelmezhető összetevőkből készül. Hát van egy ilyen vonulat is. Amúgy szerintem a simán krumpliporból csinálják, ami darált krumpli. Újra egy kis vízzel, vagy nem tudom, ilyen liofilizált krumplipor, és aztán azt ilyen vízzel újra krumplivá lehet tenni. Ez az, ami krumpli alapként, meg, meg krumpli pehelyként ilyen kenyérdalékként is szok, szokott működni, nem? Abszolút. Tehát, hogy, hogyha egy krumplis kenyér ez igazán lusta, vagy még a krumplit is megcsinálja, akkor beleszórod ezt a, a pejhet, ami úgy néz ki, mintha térről elraktál volna egy zacskónyi havat magadnak, <gül> e, és aztán nézd, hogy történik a mágia. Hát ennél feleslegesebb dolog nincs is, de ez, ez valahogy azért tényleg eltörpül a mellett, amit itt az elmúlt nem is tudom, másfél hétben át kellett élnünk. Először jött a kata megszüntetése, aztán jött a rezsi démon tombolása, és azt gondoltam, hogy erről mindenképpen azért váltsunk pár szót. Kedves 18 éven aluli hallgatóra. Jaj, már megint káramkodni fogsz, nem kell. pont csak, hogy... Satöbbi, stb. Satöbbi, satöbbi, satöbbi, Igen. Hát nézd, a katás váltás az akut diszkomfort érzetet okozott bennem és úgy érzem, hogy jelentős kényelmetlenségekkel fog járni. Nekem jó híreim vannak ez ügyben, de majd ezt mindjárt. Vagy akkor először kezdjük a katával? De, kezdjük a katával. Mert én kicsit... A következő történt volt egy... Szerintem tudják, mi kedves hallgatóink, hogy, hogy hogyan adózik egy katás? Hát én szerintem tudják, de azért mondjuk el, mert nagyon egyszerű, hiszen havi 50 ezer forintot fizet, vagy 25 ezeret, hogyha egyébként van a egyéni vállalkozása, főállása, és ez minden adózási, illetve járulék kötelezettsége, hogyha két, mondjuk, hogy két feltétel van, amit nehéz azért megugrani, egy évben 12 millió forintnál nem keresett ezen a adózási formán keresztül többet, tehát havi egy milliót keresett és... Ezt könnyen meg lehet oldani. Ezt meg lehet oldani, és legalább három céggel kell kapcsolatban álljon. Nem így van megfogalmazva, de ez a praktikus kimenetele, tehát egy cégtől három... Hogy is egy cégtől 4 millió forintnál, vagy háromnál többet nem kaphat, akkor négy cégekkel cége kapcsolatban álljam, hogyha ilyen egy millióig ki tudja találni. Illetve kaphat, a de a három a millió feletti részt, azt 40 százalékos adókulcsa leadózza. Adó, igen, tehát úgy már nagyon nem éri meg, úgyhogy azoknak van kitalálva, akik mondjuk, hogy szabadúszók, meg szerelnek, meg ilyesmi, és akkor ezt lényegében a kormány egyetlen tolvonással, hát mondhatnánk, hogy megszüntette, de végül is nem megszüntette, hanem e, kiszorította az összes e, ilyen értelmiségi freelancert ebből a dologból, azzal a egyszerű mondással, hogy kizárólag a magánszemélyeknek lehet számlát kivacsátani, de ezt mondjuk szerintem ezt már minden hallgatónk tudja. Kintetkozást fogalmaznék meg, bocsánat, nem csak a freelancereket, bárkit, akinek olyan fordulat jött az életébe, hogy egyszer ki egy számlát, egy cégnek. Hát igen, igen, igen, persze. Tehát, hogy ez ugyanúgy érvényes a, a takarítónőre, az autószerelőre, a vízzeletékszerelőre, a minkesre A, a sminkesre, Igen. filmeknek is dolgozik. Persze, persze, meg az állatorvosra, meg a ügyvédre, igen. Na most, ez így, mint az köztudott, elég nagy felháborodást okozott, és én azt nem értem, hogy lényegében a kormány emelé semmit nem kommunikál, csak hogy ez van ez van genyok. A genyók nyilván azok voltak, akik a, a bérből és fizetésből élő alkalmazottaikat alkalmazták katásan, ímódon elkerülve a nyárulék fizetés nagyját, ami valóban eléggé egy létező és legális kiskapunak a kihasználása volt ugyan, de hát egy ilyen kvázi ilyen adóoptimalizálás volt, hogyha nagyon szépen akarok fogalmazni, ellenük kirányult volna elvileg, vagy a kommunikáció szerint ez a döntés. Aztán kiöntötték a fürdővízzel a gyereket is, de... Ide, bocsánat, még mindig van két megérzésem, csak kötök köttek egyik tovább. Az egyik az, hogy nem genyók. Elevetek könyörgöm. Én itt kedves hallgatóktól, hogy majd káromkodni fogok erre, így... De nem én genyóztam le őket, hanem a kormány. Lényegtelen, ettől még 18 éven aluli hallgatóink csendesen pirulnak otthon, és az apukájukat kérdezik, hogy mint jelent ez a csúnya szó. Viszont miniszterelnök úr pontosította, hiszen ez van drogosok. Uh, hiszen a... A tüntetők. Igen, igen, igen. A tusványosi beszédében, amelyben uh, hát több dolgot is mondott, például olyanokat, ami alapján az ember nyugodtan nácizle bárkit, uh, Amellett uh, a tüntetőket is simán ledrogosozta a, a biztonság kedvéért. Igen. Uh, ezt... Uh, Menj, menjünk. És lett volna valami másik kötekedni való is, de azt közben elfelejtettem, tehát menjünk tovább. Na szóval, hogy én igazán azt nem értem, hogy miért nem úgy kommunikálták ezt, hogy hát srácok, a katát azt, azt most már nem használhatjátok, bocs, itt van az általányadó, így fog működni. Mert hogyha bárki utána számolt volna, akkor azonnal kiderült volna számára, hogy nem az van, hogy megszűnt a megélhetése, és mostantól tudom, ilyen ötszörösére emelkednek az adóterhei, ami már nem fogja megérni, és nem fogják őt alkalmazni, hanem, hogy van egy másik adózási forma, ami egy egészen magas összeghatárig tulajdonképpen még kedvezőbb is, mint a kata. Azon összeghatár fölött meg nem kedvezőbb egyébként, de nem is nagyságrendileg durvább. Úgy van, ha nem tudom, hogy tényleg hányan számoltak ennek utána, de úgy, úgy van, hogy körülbelül egy olyan Hát olyan havi 300 ezer forintos árbevételig lényegében ugyanott vagyunk, tehát ugyanannyi az a átalányadózás, mint a kata, most csak az átalányadózásnak a legkevésbé optimális vagy a leg ö, nehézkes, nem, hogy, hogy mondjam ezt, a legdrágább formájáról beszélek, és hogyha mondjuk havi 1 millió forintot számláztál, tehát a katát teljesen kimaxoltad, akkor ott valóban nagyon nagy az emelés, mert akkor lényegében 5 volt az adó eddig, vagy adó és járulék Tehát az 1 milliónak az 5 át kellett befizetni, ezen túl a 25 át kell befizessed, ami ugye ötszörösére emelkedett. De hát ez azt jelenti, hogy ha eddig az 1 millióból 950-et kaptál készhez, akkor most 750-et fogsz készhez kapni, ami azért még mindig nem a megélhetés megszűnése, Minden igaz, amit mondanak, hogy ezt majd, ezt a 25 százalék emelést ezt tovább fogják hárítani azok, akik, akiknek ez a keresztje ebben a történetben. Csak hogy ez nem ilyen Armageddon, hanem egy olyan adóemelés, ami pont a, mondjuk a futároknak, meg a tudom én szabadúszóknak, akik nem véresre keresik magukat katában, hanem némi mellékessel egészítik ki. Tehát a némi mellékes alatt értem egy 30 éve tanító pedagógusnak a havi bérét, tehát, hogyha azt, azt katázod, és ahelyett most átalány adózod, akkor nem járt a lényegében rosszabbul. E... Dehogy nem? Bocsáss meg. Nem. Itt, e, mindjárt mondom, hogy miért nem így van szerintem. Egyrészt én a saját számláimra megnéztem a, a kalkulátorokat, még majd hátra van egy meetingem a könyvelőmmel. De alsó hangon dupla adóterhet jelent. Hát jó, de ez azt jelenti, hogy mondjuk 6%-ról 12%-ra emelkedett az adóterhed, vagy ilyesmi. A százalék egyet absz abszolút nem érdekel ebben a kérdésben. Amennyi marad a zsebembe, az egyetlen értelmes szem, tehát hogy milyen ettom a végén. A valamivel többet kell, vagy lényegesen többet kell dolgoznom ahhoz, hogy ugyan, ugyanott legyek, az, az egy adómelés. Pedig egy persze, jelentős adómelés. Ezt nyilván nem tudták kommunikálni egyébként. A másik hogy a Katásnál, hogy mi volt a, a másik gond, hogy a, a rejtett foglalkoztatás nevű dolog az egy olyan dolog, amivel érvelt a kormány hogy ez létezik, hogy ez, ez jelentős, vagy elhárapózott. Soha senki egyetlen egy számra hasonlító dolgot, meg, meg tanulmányra, meg vizsgálatra, meg ilyesmire, emlékeztető papírt nem rakott le az asztalra. Innentől kezdve állítások állnak egymással szemben. Amennyiben lenne egy megbízható kormányunk, akkor ez nyilván elég lenne. Nem vagyunk ebben luxusban, mi benne. Nem is akartam megvédeni És... a kormányt emiatt. Bocsás, ez... mégis van még egy mondatom. Igen, igen. Hogy ott nem buli egyébként azoknak a katak, akik eddig egy mellékállást, talált pénzt, fizetéskiegészítést, és vagy a megélhetést, a fizetés mellett lehetővé tevő pluszt a tanár esetében találtak meg benne, hogy most akkor jóval többet kell adózni. Simán elképzelhető, nem. Mert azokat a számokat, azokat nem rágtam végig, még nincsenek ilyen adataim. Ellenben az, hogy erre az egész rátúrnak egy nagyon nagy adminisztrációs terhet. Ez a havonta 4-5 helyre utalja utalj el különböző összegeket határidőre, mert különben jön a NAVA gumibottal című régi a, hú, volt az EVA adózásról már ismerős része az adók befizetésének, hogy 348,7 forintot erre az alszámlára, az egésztől a közepén csak egy darab számégyben különböző alszámlára viszont 748,5 forintot, máshova meg 30 a harmadik helyre meg 40 -et. Plusz mivel ezt egy nem is főállásban vállalkozótól nem nagyon lehet elvárni, hogy, hogy ő ezt tudja követni és folyamatosan számolni, hogy akkor sová mennyit kell utalni abban a hónapban a befolyt pénzek alapján az általányadózásból. Ezért én az egész ráteherként még egy könyvelői díj, és hirtelen ott vagyunk, hogy, hogy időben, adminisztrációban, befektetésben is többet eszik meg. Tehát, hogyha ha nem vagy nagyon rászorulva arra, hogy, hogy te most nem tudom, ilyen horgott bébi jódákat adjál el a meskán, és abból menjél majd nyáron a palatinusba strandolni, akkor egyszerűbb egészen egyszerűen nem csinálni ezt, mintsem hogy az egészet bizniszesíteni addig a szintig, hogy az agyi ciklusokat foglaljon le. Na én pont ezt állítom, hogy igen, ez lett a percepció ennek a dolognak, és erről csak a kormány tehet, hogy ez lett a percepciója, miközben a fenéket most eddig egy helyre utaltál, vagy egy, egy összegnek az automatikus utalását állítottad be, ezentúl három összegnek kell az automatikus utalását beállítani, ami nem egy ö, fix összeg, hanem egy százalékszámítás, segítségével kalkulálható ki, ahogy a számlászhu van autókatája, biztos lesz autó általányadója, és mert az se sokkal bonyolultabb. És egyébként lehet, hogy ehhez kell, nem, egyébként nem feltétlenül kell hozzá könyvelőt tehát szerintem nagyjából akárki ezt így, mert tényleg, tehát ez iszonyú egyszerű, vagy mondjuk, hogy az iszonyút, azt visszavonom, egyszerű. És ráadásul még azt akartam mondani, hogy amikor itt a tanár mondtad az előbb, hogy mondjuk az a tanár, Tudom is, én havi 400 ezer forintot tudott kiszámlázni a főállása mellett nyelviskolában, tanításra, meg ilyesmire. Akkor ugye eddig 25 ezer forint jött le belőle, hogyha a főállása mellett csinálta. Most meg, hogy is én, 18 fog lejönni belőle, tehát az 40-80, tehát a 3-60-at, tehát a 3-75 helyett, hogy is? 400 3 75 helyett 3 at fog hazavinni, és valóban az adminisztrációja az a havi nulla perc helyett, havi egy óra lesz. És erről csak azt mondanám, hogy azért, aki erre azt mondja, hogy jó, akkor én most befejezem ezt az ipart, az hisztizik ahelyett, hogy elfogadná ezt az adóemelést. Nem megvédeni akarom semmiképpen, sem a kommunikációját, sem a módot, ahogy bevezették pont hogyha ezt ilyen világosan kommunikálták volna, hogy hát azért ez nagyon ez azért nagyon, nagyon kedvezményes volt gyerekek, ez a 6-10 százaléknyi ilyen nagyon leegyszerűsített adó. Mostantól sokkal több lesz, van akinek kevesebb, mondjuk, hogyha futár vagyis havi két kilót számlázol ki, akkor konkrétan kevesebbet fogsz fizetni, de jóval. Tehát ez egy jelentős adócsökkentés, egy havi két kilóra ugye a kata egy főállásukat az, 25 százalék volt általányadóval, meg 6,5 körül van. Szóval, hogy én azt a, azt a két dolgot akarom kiemelni, hogy engem az bosszantott fel végtelenül, hogy így hetekig paráztatták ezt a 450 ezer embert, úgyhogy az a 450 ezer ember meg ahelyett, hogy tájékozódott volna, jó, ez biztos nem, most nagyot általánosítok, megvizionálta a iparágok, Összedőlését, meg ilyeneket, ami nem volt benne ebben a helyzetben. És hogy ezt a kormánynak tulajdonképpen tényleg semmiből nem állt volna, úgymond meg a Olyan, mint hogy a direkt szopattak volna meg mindenkit. Ez sosem kérdés, hogy ebben az országban minket folyamatosan direkt szopanak. Ja, igen, tehát, hogy nincs, nincsen más feltételezés. Viszont de nem úgy, a másik hogy elvették meg. a megélhetésünket, hanem úgy, hogy paráztatnak. Teh azt, azt, mint hogy ez, ez szándékos lenne, hogy hörögjenek a népek. Figyelj csak, a következő azt uh, Abban még mindig nem vagyok egészen biztos, és mondom, hogy már, már több számoláson túl vagyok, hogy a tulajdonképpen jól élekből, a tulajdonképpen élekbe fogok visszaesni ezzel, vagy a... Hát bassza meg megnézzük, hogy hány ügyfélén keresztül lehet, lehet venni eleve egy áremelést, uh, amire már csak azért is szükség lenne, mert közben van egy olyan inflációnk, hogy arra házat lehet építeni, már nem azért, mert annyira kiszámít a gazdasági környezet, hanem annyira stabil az infláció, mint a, izé, a gránit, akármit csinál, a kormány romlik a pénz. Az, az élet olyan, olyan stabil tényébé vált, vált az, hogy alattuk romlik a, a forint értéke, hogy úriember már nem is fogad rá, hogy, hogy ez folytatódik-e. Egyetértek teljesen. És Cs még egy mondat hozzá. Igen hogy a katás ugye az egy dologban volt, hát egy egészen új ajtónak a berúgása, hogy eddig volt valami minimális jogbiztonság érzése az embernek, hogy olyan talán még sincsen, hogy nyári szünet kellős közepén, adóév kellős közepén megváltoztatjuk az adózási jogszabályokat, ami egyrészt 450 ezer embert érint, másrészt meg, hogyha feltételezzük, hogy ebben vannak olyanok, akik más emberek élnek együtt, akkor akkor uh, akkor még többet közvetlenül, hiszen családok meg hasonlók. Abszolút. Ez most eltűnt? Hát szerintem naivitás volt eddig is azt gondolni, hogy ez van. Inkább most uh, mi kaptuk a nyakunkba, vagy szóval az a, az a freelancer réteg kapta a nyakába, aki eddig egyébként köszönte szépen, és tulajdonképpen gazdasági értelemben nem, volt, nem ő volt a legnagyobb vesztese a nérnek. Most meg egyszer a csak a gazdaság. Kapott egy nagy pofont gazdasági értelemben most sem a freelancer réteg a legnagyobb. Hát és persze, ezt, de, ezt állítom. Mert, mert itt jön a következő, hogy miközben a rezsicsökkentés, csökkentés, csökkentés, csökkentés, csökkentés nevű dolgot behozták két napra rá a Ö, onnantól kezdve, tehát hogy bocsánat, sehogy nem lehet szebben mondani, és ez némiképpen egy szolidaritás hiányos álláspont, de nem én fogok nyomorogni ősztől kezdve. Így van. Így van, így van. Hát, és a, na mindegy, abban már bele se menjünk a rezsicsökiben, mert ugye az is olyan volt, hogy a, az első bejelentés arról szólt, hogy mindenki brutálisan nagy fülest kap, és euh, én azonnal elkezdtem az áramfogyasztásmérő kis kézi konnektorommal mérni azt, hogy a szárítógép meg a mosogatógép mennyit fogyaszt, és... De szóval ez rá van írva hátuljára. Nem, nem tudtam, meg nem gondoltam, Ö, volvezt... hogy ezt el kell hinni, ezt a kört eljátszottam anyámnak a fagyasztójával valami amikor, hogy otthon jártam volna, megnéztem a típus specifikációt, majd beleolvastam magamat az Új Európai Energiacímkés történetbe, hogy ö, miért nem találok én seval a piacon még aranyárban sem aa ö, minősítésű fagyasztót, aminek az lett a végé, azért nem, mert ezek nem léteznek momentán, <gül> mert 2021-ben lecserélték az energia ö, minősítéseket, hiszen addigra már beleszaladtunk abba, hogy a leggyengébb kapható is ilyen kb. volt, ami még mindig azt jelenti, hogy évente megeszik egészen sok kilowattórát, ellenben a, a sokkal korábbi szabványnak totálisan megfelelt. És akkor most azt mondták, akkor visszalépünk azt hiszem, hogy 5 darab betűt, ami korábban A++-os volt, az mostantól kezdve gének hívjuk. Most, hogyha Isten pénzét belefedszeled, akkor talán D-set lehet vásárolni. Ami mm, azt hiszem, hogy 3 4 fogyasztás iránti így nagyszerűlegleg. A-ról D-re visszament? Nem mondod. Az nagyon nagyon e nagy változás. Gére, re g tehát, ami, ami régen nagyon, nagyon jó volt, igen, az most kb. Gézás igen. Azt. Utána nézek majd egészen pontosan, mert különben a Szűcs kiavít minket, akihez ért is velünk szemben. De hogy az új dénes fokozat, az annyival sokkal jobb, mint a régi A++-os, azt hiszem ez volt a neve, hogy ez ilyen látható, tehát hogy ilyen méretű kilovattorákról beszélünk. Most a hallgatók nem láthatták csak te, hogy készültem, hogy agyoncsapjak egy kurva rovart. Gondoltam, hogy egy geckó figyel meg a falra, vagy mi a isten lehet ott? a méretét. Nem kérdeztem bele. De végül pont jól elbújt valami főhallgató mögé, úgyhogy egyelőre nem Nagyon megúzta. Szóval, hogy igen, igen. Mit is akartam ezzel kapcsolatban? Ú, teljesen elvonta a figyelmemet a pingpong méretű Major. Valami parasztatásra kezdti le beszélni, addig nem lesz él igen, hogy, ja, A paráztatás. De addig mesél el, hanem, hogy már nem felejtem el. Simán a nyolcanok épült családi háznál úgy néz ki, hogy csak duplázódni fog a gázfogyasztás, mert a gázár bocsánat, a fogyasztás az nem. Ö, ellenben abban a pillanatban, hogy hozzányúlunk bármit a fűtésrendszerhez, az egy másfél millió forintos számlával kezdődik és gázterv készítéssel. De az egy hónappal ezelőtt is így volt. Igen, tudom, ezért nem jutunk hozzá egy ideig. Igen. igen. Mert, mert az a másfél millió forint, az nehéz elképzelni, hogy valaha megtérül. Hát igen. Mint ahogy nem. Ja, igen én... Vagy nagy földmunkával lehet ilyen ezért rendkívül modern fűtési rendszereket kiépíteni, hogy igen. szivattyút, meg mindent, az még drágább. Igen. Szóval, hogy igen, ezt a paráztatás kapcsán azt kezdtem elmondani, hogy, hogy az első bejelentés után én tényleg így elkezdtem mérni, és, és már akkor meg is beszéltük a családdal, hogy a hosszú kátban ázások és a szárítógép használata hát annak annyi. És euh, még így is mondjuk a, nem is tudom milyen négyszeresére nőtt volna áram és gázszámlán körülbelül az első bejelentés nyomán. Aztán ez egy hét alatt szépen lefinomodott odáig, hogy magasabb lesz, de, de nem olyan nagyon sokkal. És, euh, és pont most számoltam utána, hogy ez a bizonyos rémitő szárítógép, amiről azt gondoltuk, hogy hú, hát az aztán tényleg a luxus-luxusa, az az új már mármint a piaci rezsijárak mellett egy ilyen szárítógépezés, az azt hiszem 105 forintra jön ki, ami mondjuk tehát egy szálcigi árából két és fél szárítógépezés kijön. Ez a logika, ez nagyon veszélyes egyébként. Még nagyon kicsi újságíró volt, amikor egyszer eljutottam a cern és ott feltettem a főigazgatóba, és leszerveztek nekünk egy ilyen csoportos interjút, nagyon kedves fizikus bácsi volt tweetzakóban. És tehát feltettem azt a kérdést, hogy mégis mibe kerül nekünk ez, hogy alatt megmagyarázni az európaiaknak, hogy itt van a, az rahatsok csőleás a föld alá, átmegy két országon, és abban ők keringetik át a lényegében elképzelhetetlen méretű kis semmit, amit aztán a végén összecsapnak egymásnak. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű, ez tulajdonképpen egy olcsó kísérlet, úgy kell nézni, minden európai minden héten egy darab kávét áldoz rá. <háha>, igen. Nem, szóval igen, igen, igen, igazad van, és azt is gondolom, hogy nem ez a vége a rezsi áremelésnek. Csak az viszont, az, az itt is valahogy a, megütötte a fülemet, és a szívemet is megfacsart egy kicsit, hogy jött egy első bejelentés, ami ilyen útenger volt, de jó nagy kerekű. És aztán tényleg két hét alatt sikerült odáig eltolni, hogy egy ilyen, hát... Hogy mondjam, az első említésnek a nyolcada vagy a tizede, vagy a szóval egy sokkal kisebb par belőle. És hogy őszintén szólva nem nagyon értem, hogy miért, mármint nem gondolnám azt, hogy ez ne szándékos lenne. Tehát nem gondolnám azt, hogy ez ekkora balfasság volna, mert, mert kinek van erre szüksége, vagy, hát, vagy nem tudom, igen, azt nem tudom, hogy miért van erre szükség, de hogy nem kellett nagyon sokat osztani szorozni és gondolkodni, hogy eljussanak odáig, hogy tudom én, az átlag az nem ugyanannyi nyáron, mint télen, és hogy ezt le kell követni, és hogyha ezt lekövetjük, meg hogyha azt, aki villanja fűt, azt is lekövetjük valahogy. Szóval, hogy ezeket, ezeket kéne igazdni. Hanem azt mondták, hogy hm, a magyar családok, tudom én, egynegyede fog csak többet fizetni. Ekkor gyorsan az újság kiszámolták a mondottak alapján, nem ismer mindenki. Aztán kiderült, hogy hát tényleg csak az 1 fog egy kicsit többet fizetni, és hogy, hogy, ezt, szóval, hogy ezt sem értem, hogy minek? minek, csinálják ezt? Tényleg, ezt mondd már meg nekem kell. Mire jó az, hogy így beszaratnak mindenkit? Akkor vegyük elő az egyik legjobb, legjobb irodalmi szöveget, amit a nem múlt 30 évben írtak, ez Viktor Pelevinnek a Generation P -e című regényében hangzik el. Azért, mert nincsen rá jobb válaszom. Nagyon furcsa volt ez a világ, Külsőleg keveset változott, legfeljebb csak több lett az a koldus, de valahogyan hirtelen öreg és szakadt lett körül, körül minden a házak, a fák és az utcai padok. Azt sem lehetett mondani, hogy lényege szerint más a világ, mert most semmiféle lényege nem volt. Mindent iszonyatos bizonytalanság hatott át, ennek ellenére végeleltetlen sorban szágoldottak az utokon a Mercedesek és a Toyoták. A magukban és a történésekkel abszolút biztos kigyúrt fickókkal, sőt, ha hinni lehet az újságoknak, még valami külpolitika is folyt. Közben a televízióban ugyanazokat a pofákat mutatták, akikről mindenkinek hány ingere volt az elmúlt húsz évben. Most szó szerint azt mondták, amiatt az előtők lecsukadtak másokat, csak sokkal bátrabban. bátrabbak, szilárdabbak és radikálisabbak voltak. Tatarszki gyakran elképzelte azt az 1940-es Németországot, ahol Dr. Göbbez hisztérikusan művöltözik a rádióban a szakadékról, amelybe a fasizmus rántotta a nemzetet ahol a volt Auschwitz-i a náci bűnösök elfogására szervezett bizottságot vezeti, az ezes tábornokok pedig egyszerűen és kézzelfoghatóan beszélnek a liberális értékekről, és az egész kócseráit Kelet-Porodszország Gaulétere vezeti, akinek végre felnyílt a szeme. skip persze majdnem minden megnyilvánulási formájában gyűlölte a hatalmat, de most nem tudta volna megmondani, hogy érdemesebb volt a gonosz birodalmát a gonosznak arra a banán köztársaságára cserélni, amely finnországból importálja a banánt. <tos> Ez uh, 95-ös, vagy hogy? hogy. Uh -huh. Nagyon gyakran jut eszembe mostanában. Uh -huh. Jól van, én meg széttárom a kezemet, és nem biztatom a hallgatóinkat arra, hogy ők is tárják szét, és aztán vitatkozzanak a Telegram csatornán, mert de mondjuk elméleteket szívesen olvasnék, meg beszélnék is Arra különösen egyébként, hogy mit nyert az ország ezzel a két lépéssel? Mert mind a kettő olyan mennyiségű pénzt hoz be. A jó, a rezsicsökkentést előbb-utóbb le kellett állítani, de sokkal hamarabb le kellett volna állítani. A, is, az így... a katát is le kellett állítani, én azt gondolom, hogy annak is elfutott. Nem látható mennyiségű összeget hoz A be. kata az nem... nem hoz sok pénzt, igen. A, a, a kata az olyan, mint hogyha süllyed títenik, és te megpróbálod hanzaplasztal beragasztani az oldalát. igen Igen, de a Katáról van egy elméletem, nem olyan nagyon bonyolult elmélet, de azt gondolom, hogy a Katát azért találták ki 2016-ban, talán, ha jól emlékszem, mert hogy, hogy azokat, akik inkább elkerülik az adózást, mert bonyolultnak és megvalósíthatatlannak tartják, azokat is behúzzák a rendszerbe, egy ilyen, egy ilyen fehérítés, hogy szokják meg, hogy fizetnek adót, és érezzék úgy, hogy az adót fizetni, az tulajdonképpen egy milyen könnyű és tiszta és száraz érzés, és emiatt rendkívül már-már már bántóan alacsony terhelési szintű adónemet vezettek be, ami mind összegében, mind adminisztrációjában nagyon-nagyon-nagyon egyszerű volt, azért, hogy rákapassák a népeket arra, hogy adóznak, és én úgy gondoltam, hogy a következő lépcső az lesz, hogy a katát kivezetik, és helyette egy bonyolultabb és nyilván nagyobb adó mértéket tartalmazó csatornába fogják átterelni ezeket az embereket, akik már így megszokták, hogy legálisan adóznak, és hogy egy még legálisabb és egy kicsit drágább formában. Szóval úgy szép lassan édesgetik vissza a, a fehér gallérba ezeket az embereket. Vagy mondjuk a minket, na. Minket is, hiszen mi is. Világéletembe adóztam. vagyunk. Tessék? Világéletembe adóztam. A Kata, Kata Dealnek nekem egy más, más részet tetszett. Nyilván azon túl, hogy az, amit kiszámláztam, az nagyrészt a zsebemben maradt. Ö, az egyik az, hogy, hogy ez létrehozott, nem tudom, hogy szándékosan, vagy mellékhatása volt, egy KKV építési hullámot. Ö, az a hiányzó gazdasági közép jellegű osztály, ami, amit ebben az országban azért 50 évente csak elvisznek valahová követ tölni, vagy tarkon lőni. Yeah. Ö, annak a visszaépítése. A másik pedig, hogy volt egy olyan díl, hogy ti elfogadjátok azt, kedves állam, hogy ezt én adózásnak tekintem. Mind a ketten tudjuk, hogy az nem teljesen fair deal, de oké. Okay. Én elfogadom, hogy amit ti, mondjuk egészségügyi oktatási szolgáltatás néven nyújtatok, az leginkább egyik sem, és nem teszünk úgy, mintha bármelyikünk elhinni a másik hazugságát. Igen. Mert ha te a zsebben behagyod azt a pénzt, ha egyszer majd felmerül az a kérdés, hogy gyereket kell izébe adni iskolába, akkor én ki tudom azt fizetni, Közben hat, halálosan fel leszek háborodva azon, amit csináltok a leépítése, ö, akarom mondani, fejlesztése kapcsán. De engem személyesen mondjuk nem érint. Ez egy abszolút középosztájárulására felépített elmélet persze. Igen. De erről már többet vitatkoztunk. De ebben most egyet is értünk szerintem, és, és ennek egy ilyen következő lépcsőfoka lett most meglépve. A, módja, a meglépés módja az egyszerűen Érthetetlenül agresszív és olyan feleslegesen, ez szóval teljesen olyan, mint a, a ilyen agresszívre, magátívó kocsmázó ember, aki, aki így keresi azt, hogy, hogy ki be tudna. Beli. Hát ez egy gazdasági, mi van, mi van, mi van. Ez egy gazdasági, mi van, mi van, mi van. Így van pontosan. Aki Ami aztán nagyon hamar leik. Januártól. Tehát és akkor így nem tudom, és akkor szembe jönnek a kiterjedt felsőtestű taxisok, akik jó, jó, jó, ti nem, ti nem, nem, nem rátok gondoltam, bocs. Uh, ez azért két dolog. Egyrészt, hogyha simán megcsinálják azt, hogy megemelik a duplára a bizonyos bevételi szint felett, akkor ez a bazmegolók, bontok egy sört, és azt mondom, hogy oké. Okay. Ugyanez igaz még kb. egyébként a 300 os emelése is. Igen, hogy... igen, Jó, attól már rendkívül dühös leszek, az már egy több sörös bazmegolás, meg több napon keresztül tartó, de Zsír, amíg az adminisztrációs terhek meg a bizonytalanság nem jön vele. A másik meg, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a kormány sajtó mostanra találta meg a, a futárokat, mint ellenséget. Ami nagyon mókás lesz, hogy ők elkezdik még tovább ütni, mert, mert ha van városban uh, utakat lezárni képes, gyorsan közlekedő, a rendőröket kicselezni tudó uh, erő, akkor hát ők azok. Igen, és hogy minthogyha erre valahogy. De szóval, mint ha szüksége lenne rá a kormánynak, és aztán utólag meg mégiscsak egy picit talán azt is gondolom, hogy az is lehet, hogy ez tényleg úgy zajlik, ahogy a legrosszabb rémálmainkban elképzeljük, hogy a főnök azt mondja, hogy jó, akkor, akkor augusztus, vagy mi szeptember ettől kivezetjük a katát. jó gyerekek, jelentsétek be ma. Jó, jó, de mindegy a részleteket majd kidolgozunk nyugi, aki nagyon hisztézik azoknak, majd kitalálunk valamit. És így, szóval, hogy az egész legyűrűzik odáig hogy hogy így eldördül a puska anélkül, hogy tényleg egy másodpercet gondolkodtak volna, vagy még kaptak volna két órát, akkor meg tudják fogalmazni azt a sajtóközleményt, amiből nincs ez a hírig. Figyelj, nagyon sokat beszéltünk erről a dologról. Utolsó mondat. A futárokkal Palkovicsot küldték tárgyalni. Igen, Bárki, tudjuk. aki az elmúlt tíz évben követte a kormánymozgását. A tudja, hogy Palkovicsot oda küldik, ahová egy Hát ilyen buldogfejű emberre van szükség, aki nem rendelkezik lényegében fülekkel, cserébe nagyon hasznan tudja mondani a saját hülyeségét. Hát pontosabban az, még... mondja, hogy ne, nem lesz itt baj, gyerekek, megoldjuk, nem lesz baj. No, nincs, tényleg, nincs, nincs itt semmi látni való, nincs baj. Kb. ezt, ezt mondta ezt, a futároknak is. Ezt mondta már annak idején a tanároknak is, amikor a kockás inges tüntetések mentek. Igen. Később azt hiszem, hogy Palkovicsot ledobták ilyen alacsony szálló közeli csapattámogató repülőgépről az egyetemekre is, meg hát lényegében bárhová. Tehát a, a csávó, akinek az érst sem szabad elhinni a szavai közül. Meg az at és az azt, mert akkor is azodik. Na ehhez képest én ellen példának hoztam a Slack-et, aki szeptember elsőjétől szintén szigorításokat vagy megszorításokat jelentett be. Ugye a Slack az a céges cset, hogyha nagyon le akarom egyszerűsten a dolgokat, és onnan lehet ismerni az ő üzleti modelljét, hogy a, hogy a tízezer legutolsó üzenetet lehet ingyen látni. Tehát ő egyrészt arra volt büszke, meg az, az volt a megkülönböztető szolgáltatás eleme, hogy, hogy nagyon jó keresője van, amivel meg lehet találni minden üzenetet, és az volt a fizetésre ösztönzés, hogy de csak az utolsó tízezer üzenetben lehet ingyen keresni. Ha ennél többen akarsz, meg egyébként más dolgokat is, akkor meg tudom én, az 5 gigabyte tárhely per user, ennél többre van szükség, akkor fizes. És ezt leváltják most arra, hogy egyszer az utolsó 90 nap üzeneteiben lehet keresni, és ez lényegében egy ilyen egyszerűsítés. Az utolsó 10 üzenet, ezt én egy csomó Slack account hogy az embernek fogalma nincs, hogy mikor ér oda. Hogy mennyi az a tízezer. Hogy... Szóval ez egy ilyen, nem volt egy különösebben jó. Lehet, lehetett vele kalkulálni, de nagyon nem volt egy ilyen jó, ilyen jól érzékelhető határ. Az ember nem tudta, hogy mikor is van szüksége neki észlekkelő fizetésre. Most teljesen világosá tették az utolsó 90 nap. Ez speciál náluk egyébként egy emelést is jelent, vagy egy. Szóval, hogy igyekeznék beterelni egy pár nem fizető ügyfelet a fizető csomagokba, de hogy az a mód, ahogy ezt leírták, ahogy ezt érthetővé tették, ahogy ezt beállították úgy, hogy ez tulajdonképpen így érthetőbb lesz. Oké, okay, hogy lehet, hogy kell fizetned, amíg eddig nem kellett, de legalább tudni fogod pontosan, hogy mikor és miért kell fizetned. És ez annyira az ellentéte, mindannak, annak, amit a kormány csinált. Ezzel gondoltam elhozni. Ami nekem egyébként ebben érdekes, hogy egy csomó olyan slacker jött sokkal korábban szembe, hogy cégek szembesültek azzal, hogy amire ők mondjuk archiválási megoldásként is gondoltak a slack ott van minden, meg lehet találni, egyszer a John már leírta, hogy hogyan lehet ezt a problémát a mi frameworkünkben megoldani, keresd meg, és ott lesz. Igen. És hogy itt, itt egy tudásmenedzsment lépést kiszerveztek tulajdonképpen a, a cég működtetéséből. Most legalább egyértelmű az, hogy ezt a tudásmenedzsment lépést, ha csak nem akarod a slack egy folyamatosan felejtő aranyhalcsetként használni, <gül> Akkor, akkor ki kell egészíteni valami olyan dologgal, ahová, ahová Johnnak egyszer leírtam azt, hogy hogyan működik a Frameworkben című jegyzetét, azt kimented, különben újra és újra és újra ugyanazak a problémákat oldod meg. Hát vagy minden egyes Johnért fizetsz 6 dollár 67 centet havonta, vagy évi 8 dollárt befizetsz, és akkor, tehát ez a legkisebb csomag, és abban ott van a, a végtelen message history, meg a minden unlimited lényegében. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon egyszerű ajánlat, hogy vagy trükközöl, vagy bonyolultkodsz, vagy tudod, hogy kicsi vagy, és nincs szükséged erre a fajta szolgáltatásra, és belefér az ingyenszlek, vagy fizetsz évi már mármint, hogy havi 8 dollárt évi elszámolásban, és akkor meg ott van minden unlimited. És ez szerintem egy, egy ilyen reliable ajánlat, érted? Ezt ugye értem is, ezzel tervezni is tudok, ezt el tudom dönteni, hogy kell vagy nem, és lehet, hogy szívom a fogamat, de meg fogom benni. Annyira tiszta a kommunikáció érteni. volt, passzus. Érteni, értem. Én azt mondom, hogy ha mindenkinek kifizetjük a pénzt, az nem ugyanaz, mintha mint felépítünk, akkor a tudásmenedzsmentet mert amúgy szükség van rá. Mert onnantól kezdve viszont egy sokkal kisebb adatbázisban kell keresned, hiszen viszonylag kevés John megjegyzés van, és viszonylag sok srácok susíthozatunk ki akar még beszállni a rendelésbe. Igen hogyha ráterhelted a teljes céges kommunikációt a slack és akkor célszerű, hogy ezt a kettőt külön helyen kezeljük. Ettől még John megbeszélheti azt a többiekkel, hogy hogyan van, csak utána ez a tudás ez kerüljön át egy olyan helyre, ahol meg ö, kevesebb keresési lépéssel meg lehet találni. Hát ez egy régi Hát Általában véve ez a, ez a, a keresünk, ne válogass, vagy keresünk, ne archiváljunk, meg ne fájloljunk el dolgokat, ezt a Google nagyon sokáig mondta, és, ö, és a mai napig vannak megtalálatlan miatt miatt. Igen, és tudom, egy... hogy léteznek, de a jó tudja, hogy hol. Ráadásul a Google ugye pont a Drive-ban, Docs-ban, Sheets-ben alkalmazza azt a fajta keresési technológiát, ami nyomokban sem emlékeztet az ő egyébként web, kiváló webes kereséseire, és hogy ott semmit nem lehet megtalálni. Ez az ott keresés. A webes keresés Is furcsa lett a... mára. Sok reklámüzenet van benne, a... de nekem nagyon jól működik. A reklám az nem zavar. A... Az sokkal inkább, hogy egy, egy Spánia, vagy egy Golden Retriever lelkesedésével próbál nekem akkor is találatokat adni kétszázat, ha csak azt a kettőt kéne, ami szerintem nem elég jó, és valójában azt keresem. Tehát, hogy Igen. hihetetlen módon fél attól, hogy nem ad elég találatot, emiatt hajlamos ritkább keresésig kifejezéseket teleszórni vacakkal. Tehát, hogy ha rákeresek, mit tudom én, egy, a termékkeresés a legtipikusabb hűtőgyártónak a XZ4228P kötőjel, W hűtőére, hűtőjére, akkor lehet, hogy ezt a három magyar boltot keresem, ahol árulják, és nem pedig a lengyel leányvállalatnak az értékelési aloldalát. Hát igen, de lehet, hogy elgépelted vagy, szóval ebből még nem lehet tudni, de értelek, és tulajdonképpen egyet is értek. Viszont van egy elméleti jellegű kérdésem, vagy témám. Na mert annyi, annyi gonoszságról beszéltünk már itt, és most jött ki valami új film, még igen. nem láttam. Igen, Viszont igen. van benne egy ilyen plot hack, tehát, hogy van egy olyan trükk, ahogy megkerülik a, az egész világ az alapfeltevéseit, mert hogyha jól olvastam ennek utána, csak vitákat olvastam, kritikát még nem, akkor a minyonok azok mindig az adott világnak a, a legnagyobb szemétládáját szolgálják. Mert ezek a kis sárga furcsa dolgok, ezek így vannak kitalálva. Mhm. Uh -huh és hogy ö, valamikor beszorulnak, ö, olyan spoilerek jönnek, amik nem tudom, hogy spoilerek ezt azért bocsássuk előre, ö, valami barlangba, ahonnan azt hiszem, hogy a, az új filmnek az elején szabadulnak, talán 68-ban vagy valami ilyesmi, aminek ö, egy értelmes oka lehet, mégpedig az, hogy ö, ki kellett valahogyan azt trükközni, hogy a minyonok ne legyenek elérhetők a 20. százda elején, mert különben, ha elfogadjuk azt, hogy mindig a legnagyobb szemétládát szolgálják, aki momentán elérhető a világban, és a nincsenek bezárva valahová euh, légmentesen lényegében a száz elején, akkor egy ide után vannak náci minionjaid, ami Igen. rosszul értékel, vagy rosszul érinteni a Diznit. Más kérdés, hogy ha utána Grúhoz mennek tovább ezek az emberek, akkor Grú egy nagyobb szemétláda, mint mondjuk Pópat vagy Pinoset. Rendkívül érdekes történtek kérdéseket vet fel ez a minion probléma rendkívül érdekeseket, de azért én azt gondolom, hogy hát engem nem érdekel Szóval, hogy igen, igen, értem hogy vicces elintelektualizálni el e fölött, de az egész Minyon, a Minyon helyzet, a Minyon univerzum és a Minyon film így együtt, hát én csak egy nagy vál vagyok. Ja, vannak még ilyenek. Egyébként az a másik kedvencem, hogy a, a Harry Potteres es fórumokról egy időben le volt tiltva a aktuál politika, érthető módon. És ezt úgy húzták meg, hogy az aktuál politika az, ami az elmúlt húsz évben történt. Szép! Még mindig érthető. Viszont ez azt jelenti, hogy 2026. szeptemberre óta fel lehet tenni azt a kérdést, akár egy Harry Potter fórumon is, hogy miért nem állították meg a repülőket a World Trade Center előtt, hát akár harry akár bárki más egy-két sárkányjal, vagy ilyesmi, és most már erre lehet fan elméletet gyártani, akár egy közösségi felületen is, mert erre a szabályra hivatkozó a már nem lehet onnan kidobni. <sítsz> <sítsz> nem tudok <sítsz> -e, hogy szólni. Való... Szerintem ezek rohadt jók. ha a valós világ melletti párhuzamos világra építesz fel egy, egy sztorit, ami összeér a valós világgal, itt-ott, akkor így idő után találkozol ilyen szélső estekkel, ahol kéne valami választ szolgálnod. Nem mondom, hogy itt fogjuk megtalálni az adásban, Ö, mert van egy másik mágikus témánk, amiről szerintem vadul más fogunk gondolni, mint ahogy erről is. Ja, nem feltétlenül. Innentől kezdve már csak nagyon izgalmas dolgok jönnek, szóval most jönnek végre a kütyük. Hát amennyiben a Magic Leapet kütyűnek tekintjük, és nem az úgynevezett vaporware kategóriának egy ilyen különösen izgalmas példányának, akkor igen. Én most pont egy olyan helyen dolgozom, ahol van egy ilyen hátsó szerver szoba ahol egy csomó nagy műanyag láda van, amiben a, egyikben a billentyűzetek, a másikban az USB kábelek, a harmadikban a mit tudom, egerek halmai vannak elhelyezve, és amikor itt néha keresgélek valamit, akkor mindig beleütközöm, hogy legalább három-négy ilyen Magic Leap is everott. Kicsit már olyan elhasználtan a ezeknek a dobozoknak az alján. Tehát, hogy voltak, vannak helyek, ahol Magic leap vásároltak az emberek, hogy arra megpróbálnak fejleszteni. Ugye ez valami olyasmi volt, amit egy USB portba lehetett bedugni, egy ilyen kis, olyan, mint egy ilyen nagyobb pendrive, és kvázi ilyen, valamilyen lidarszerű technológiával, de lehet, hogy nem lidar volt, csak olyan, mint ha, tehát valamilyen radarszerű technológiával a fölötte lebegtetett ujjainkat érzékelte, és egy ilyen 3D-s új követő rendszer volt a Magic Leap, ugye? Nem, a Magic Leap az egy szemüveges dolog volt, de a te arra vezérelt kis izére orbitos csomagra gondolsz, nem? Igen, igen, igen. Az nem az a Magic Leap. Szerintem az a Magic Leap. De most valóban igazad van, hogy... Nem, ez egy úszó szemüveg volt, de mi volt annak a neve, te jóisten? De valami ilyesmi, akkor, ó, de, akkor bonj, keverem valamivel, és igaz? Tehát akkor ezt most bizonyos értelemben visszavonhatjuk, mert a Magic Leap az valóban az a, ráadásul az a Snapnek volt, ugye? A, vagy a Snapnek van a, az ilyen nem. AR szemüvege? Nem a Snapnek. A, snap, a snap, Snapnek sincs semmi köze haza. A Snapnek a Spectacular volt, ami simán egy kamerás szemüveg volt. Igen. Ez egy AR szemüveg, annak a cégnek a AR szemüvege, amiben egyrészt ellocsoltak eddig 3,5 és fél milliárd dollárt, amiről nyugodtan kimondhatjuk, hogy az már azért kombócból is sok. Másrészt pedig, hogy jelezze azt, hogy mennyire komoly cégről van szó, ennek a címer állata Neil Stevenson, science fiction író, aki hát nagyon rossz hogy hogyha egy ö, ö, ilyen technikai startupban megjelenik, mert eddig egyetlen olyan nem volt a környékén, ami ne állt volna bele a földbe. De pedig milyen jó szerző egyébként. Hát, nem rossz, de azért a legjobb regényei, amiket én olvastam mögöttem vannak, de mondjuk, na mindegy. Nem mi ő a Snow 92-ben. Hát igen, de akkor ez egy nagyon fontos mű volt. Ö, igen, igen, igen, abszolút. Ö, az Anatemet meg a seven t ezt el kéne olvasni, de kicsit tudom azt, hogy nem tud fejezni könyveket, hanem csak úgy vége lesz egyszer csak. Há, igen, és akkor így jön a Jön a második cucc, a második verziója. Jön a második, verzió, és olyan... az elsőből sem volt egy túl sok minden, de... Jó, közben megtaláltam, nem, Leap Motion-nek hívták ezt a dolgot, amiről én beszélek. Jaj, de jó, hogy megtaláltad. Et, evett a fene, hogy nem jut eszembe a, a neve. Igen, igen, nekem sem. A Leap Motion az egy cuki dolog volt. Igaz, hogy nem volt semmire jó, de legalább cuki volt? Hát az, az ilyen nagyon korai eh, 3 d gesztus vezérlés, a VR-nak egyfajta ilyen vezérlése lehetett volna, vagy lett. Aztán ugye most már a VR sisakok, vagy VR szemüvegek ezt, ezt tudják egyszerűen néhány kamerával, ami a szemüvegben van építve, és ezért nem feltétlenül van erre a leap szükség. Na jó, szóval, hogy a Magic Leap akkor ö, a, annak második verziója azt tud valamit, vagy egyszerűen csak ö, azt említetted meg, hogy egyáltalán jön? Érdekes dolgokat ígér, ha elhinnénk bármit ennek a cégnek, akkor tulajdonképpen akár lelkesek is lehetnénk. Azt mondja, hogy 70%-os kinézési szöge van neki ilyen 2,5 millió pixel szemenként. 2,5 megapixel, az még mindig kicsi mondjuk. Na mindegy. Viszont az legalább 120 hz frissíti. Nagy színhűség, nagyon szép. 37 cm-től a végtelenségig tud nézni. Tehát viszonylag szépen be is látja a teret és egészen jó kamerákat szereltek be oda az orrod felé, amikkel feltérképezőtelet, ahol majd berakja ezeket a dolgokat, amiket bele fog rakni. Öngyilván jár hozzá valami ö, kézirányító, mert azok, azok kellenek. Ezt mondjuk cserébe a legolcsóbb fejlesztők, is 3300 dollárért adják, nem, ez a legolcsóbb itt bocsánat, a legolcsóbb fejlesztő itt 4.100 dollár. És hát várjuk meg, hogy egyszer valakinek ez a kezébe kerül. Az első első forradalom, amit, amit először ígértek, az totálisan elmaradt. Plusz, ha jól emlékszem, akkor nekik volt olyan, ö, olyan reklámfilmük, amit, ö, ami nagyon jól nézett ki, csak semmi köze nem volt azon, ahhoz, amit a hardveren keresztül lehetett látni. Biztos emlékszel, hogy ilyen bálna ugrott ki valami kosárpályából. Amilyen valami valami gimnáziumi kosárpálya volt az ússában. Igen, igen, igen. Igen, és utána jött ki, hogy hát valójában egy 30, 30 fokos levélbe nyílásan nézel ki, és nem fogsz ennyi teret látni benne. Mondjuk ez a 70 fok sem túl sok. Hány fokban az De ember? azért az már valami az. Mm, most ehhez képest a másik szemüvegünk, amit telinkeltél be, az vajon mennyit, az, az annak szerintem talán nagyobb is, de ez egy egész más dolog. Ez tök jó, hogy mennyire más megközelítés. Az Oppo nevű, hát ilyen második vonalas kínai telefongyártó, vagy hogy mondjuk, hogy a, a márkák közé az elmúlt években megérkező márka az Oppo, és hogy ők most egy Airglass nevű koncepcióval, eszközzel érkeznek. Egy létező szemüvegre egy oldalról rácsiptethető eszköz, ami egy plusz lencsét tesz a szemüveglencse elé, és azon keresztül aztán éjárja, mint ad nekünk, és hát egyrészt a Verge tulajdonképpen nagyon pozitív, hangvételű tesztet közölt róla, vagy ilyen kipróbálási naplót közölt róla. Másrészt meg tulajdonképpen nagyon szimpatikus is. Nem próbál egy ilyen űrszemüveg lenni, hanem csak egy előtét, egyik szemlencse előtti előtét, meg egy ilyen jó nagy böszme, bigyó, amit így rá a szemüvegednek a szárára. Viszont Állítólag nem is rossz. Igen, alapvetően pozitívak voltak, amiket írtak róluk. Engem azért nagyon érdekelne ennek a dolognak a súlya, mert gyakorló szemüvegesként tudom, hogy milyen ez, amikor, hogyha simán csak a ferd el a fejeden, mert elaludtál rajta, vagy táskádban megnyomódott, vagy akármi. És már az is kényelmetlen, hogy még valami húz el mellett a fejeden félre, az biztos, hogy nem fog rajta segíteni. De Én? az, hogy ezek legalább arra gondoltak, hogy vannak szemüveges emberek, és lehet, hogy nekik is el kéne adni valami eszközt, az már önmagában tök előre mutató. Igen, igen. Ezt nagyon kipróbálnám, ezt az Oppo erglaszt. Jó, hát majd, ha megérkezik, akkor igen. beszámolunk róla. Eddig a legkevésbé vacak azok közül, amiket láttunk. És most jön az, aminek semmi értelme nincsen, de mókás. Hát. Ez pedig a fosszilnak és a szépölnek a közös... Ú, uh, mindig szerettem volna egyszer műsorban használni a kolekció szót, bár ez nem az terméke. Ez pedig egy olyan óra, ami egyszerre okos, és egyszerre rendkívül buta. Amennyiben az órának a fedője az egy napóra, ami nyilván egyrészt mindenbe bele fog akadni, másrészt pedig tudni kéne, hogy merre van az éjszak. És jelentkezzen az, aki fejből ezt mindig szokta tudni, és hogy ott van a másik csukló, egy kompassz. Viszont hogyha ezt beállítja az ember, akkor, akkor utána a napóra az megmondja, hogy mennyi az idő, márha jól tartod a csuklódat. Viszont, hogy ezt tudsz, kinyitod, akkor alatta meg van egy hologramos, mutatós dolog, mögötte alapvetően egy automata mechanikával. Nem intelligens, nem igazán okos. Valamiket tud egyébként a mutatós óra része. Androiddal meg iPhone-nal kapcsolódik. De hogy Ja, igen, és a napóra nyilván bele fog akadni minden ingbe, meg pulóverbe, meg minden szírszarbe, amiből lehet akadni emberileg. De hogy legalább poénos. Tehát egy kütyű, ami, ami nagyon túl gondolt módon, de egy kicsit több akar lenni, mint egy óra. Nekem az ilyeneket ezeket nagyon el lehet adni. Érdekes, mert én meg aki egyébként szintén azt gondolnám, hogy nyitott vagyok az ilyen dizájn hülyeségekre, de ettől bennem így felmegy a pumpa. Ez, ez engem nagyon hidegesít, mert pont olyasminek látom ezt a tárgyat, mint az ilyen hogy kell ezt mondani, kell, te biztos jobban tudod, mint én. Hautkutúr szerintem. Hautkutúr, szóval ha. a divat bemutatókra tervezett egyedi költemények, amikről ugye az ember mindig azt találja mondani, hogy hát kivenni ezt fel az utcára, ami hát üyeségnél. De senki, persze, sosem senki, de nem is arra van. De még így is azt érzi az ember, én mindenképpen, hogy hogy fura, hogy így meg akarnak ilyen trendeket fogalmazni, ilyen trendmanifesztumokban, amik aztán kis darabkáikban valami módon legyűrűznek a utcai divatba, de hogy ezek ilyen, szóval túl, túl sok ö, hangsúlyt kapnak ezek az ilyen sketcsek vagy ilyen trendsetter marhaságok. És ugyanilennek tartom ezt a napot, hát még ugyanilyen ebnek is, mert egyébként nem gondolnám, hogy trendsetter, ez csak egy geg, illetve két geg egy tárcsban, és mind a két geg nagyon ronda. Szerintem szóval nekem ráadásul kifejezetten esztétikai problémáim vannak ezzel az órával, és hát az tényleg legfeljebb egy gegnek jó, hogy napóra van beépítve az okos órám. E, micsoda ilyen... Fedelébe. A fedelébe, igen, de hogy a fedele alatt meg van egy hologram. Igen, hologram szót kerestem. Az, hogy ami alatt egy ilyen hologram van, ami alatt meg egy óra van. ah. Na, a Apple vagy ot akarok. Bocs, köz. Semmilyen körülmények között nem, tehát, hogy... De vagy egy Vitingzet, egyébként, vagy Viting, Wittingzet. Vitingz. Vitingz. Wittingzet, aminek, ami ugye egy nagyon letisztult uh, ilyen mutatós óra, meg egy kis kerek kijelző a felső negyedben, körnegyedben, ami megmutat ilyen alapvető dolgokat, tehát annyiban okos óra funkciókat is biztosít. Hát figyelj, az is tök jó. Ez a foszil óra, ez ilyen. Szerintem ez egy béna Na, és a foszil az megteheti. Tehát egy, egy, ha jól emlékszem, akkor középre lövő divat márka. Ez a bárki megveheti, ráadásul pont úgy van árazza, hogy ezt tényleg bárki megveheti. Itt 280 dollár, ez hát, ez nem az a... Te figyelj, hogyha az iPhone-ra mindig azt szoktuk mondani, hogy nyugati fizetésből megvásárolható. Akkor ez az óra akkor... minden további nélkül ebben igazad van akkor egy ilyen fashion statement óráz szintén. Igen, ez igaz. Azért az is igaz, hogy ehhez képest az összes olyan egyébként őrült menőnek általam gondolt Kickstarter projekt, amiket belinkeltél, három is van, és mind beszerelmes vagyok, de egyikbe jobban, mint a másikban, azok mind ilyen 140 dollár körül vannak, tehát fele annyi, mint ez a cucmák. Na jó, de nem akarom ezt túlságosan gyalázni, mert hogy mondjam, azért sokat nem ront a világon, és nem is javít rajta, egyszerűen csak van, és akinek bejön, annak bejön. Meg úgyis a következő tárgy, amiről beszélni fogunk, az a Nothing egy okos telefon, amiről már beszéltünk egy kicsit, csak azóta már kipróbálgatták emberek, és az például, az pont, vagy hát az nagyon hasonló, nem? Az is egy dizájntárgy, aminek van egy funkciója, ezt a funkciót egy 35 ezer forintos, Alsó kategóriás kínai okos telefon is tudja, csak ez valahogy esztétikusabb, vagy, vagy szóval pontosan ilyen fashion statement. És Abszolút, tehát ennek a kis izé, háttérvilágítása, ami ha valamit akkor rúnát mondanak rá, hogy azt mit mondanak? Azt rá? tartalmaz. Rúnász talán, vagy valami ilyesmit. Rúnának nevezik, igen, ezt a érdekes ilyen vonalkombinációt, ami különböző módokon felgyújtogatva a különböző csengésekhez társul. Ez egy ez valóban egy ilyen esztétikai tárgy, vagy hát ami a, az esztétikumában tér el minden más ugyanilyen funkciói tárgytól. És ezt például én imádom. Ezt. Én egy ilyen telefont nagyon szeretnék, annak ellenére, hogy semmi különös. A műszaki tartalom az egy kb. ilyen felső-közép kategóriás valami. De valahogy, valahogy egyébként engem emiatt emlékeztet az Apple telefonokra, vagy az Apple tárgyakra. Ugye szeretik a nattingot, a, a Apple killer vagy a iPhone killerként nem is emlegetni, hanem így azzal összehasonlítani, azokkal az eszközökkel összehasonlítani. És hogy nem nyilván nem az, de hogy ugyanaz a intenció van mögötte, hogy egy ilyen nagyon átgondolt tervezés és egy, egy szerethető vagy ilyen inspiráló design mint hogyha itt is ugye a marketingesek meg a designerek alkották volna, meg a telefont, nem a mérnökök. És ez hozzám mindig közelebb áll, mint a fordítotja. Hát mivel nagyon gondolkodom, hogy ezt kimondjam de azt hiszem, hogy jót szívvel meg lehet tenni. Tehát, hogy nagyon kevés olyan dolog van egy telefonban, ami a mérnökök ö, reszortja. Igen. Nyilván megrajzolják a PCB-t, rárakják a megfelelő alkatrészeket, de hogy olyan iszonyatosan bődületesen nagy villantás ö, funkciókban Hát nem tudom, mikor volt a túljára. Nem nagyon. Voltak ilyen kisebbek folyamatosan, amik, amik nem rázták meg a világot, mint a, itt tudom én, a, a kijelző alá beépített új lenyomatolvasó, meg aztán a kijelző alatti kamera, meg a vékony keret. De hát ezek nem nem maradóan. hogy ő egyszer Johnny F. környékén járunk télen, akkor mindenképpen kell majd egy lyukat vizelni a, a hóemberébe. Miért haragszunk Johnny A nocs miatt. Azt én még nem felejtettem el. A héten is jött szembe olyan nap, ami a szintén elnopsosított telefonomon. A bezárás gomb és a kamera ugyanoda esik. Az egy béna nap akkor. De értelek a nocsot, lehet nem szeretni. nekem nincs vele bajom. Én azok közé tartozom, akik kényelmesen együtt tudnak élni a nocsokkal, de értelek. Nocs, szácsvéi, bocsánat. Uh, a Nothing for egyébként nekem is tetszik, uh, ez a, hát amit a múltadásban sem mondtam, ez a drágább annál, mint hogy, uh, mint hogy tényleg elgondolkodjak rajta. Bárha majd egyszer leírhatom költségnek, bassza, meg veszek izére költségnek Sarokházat is, hmm. csak hogy legyen róla a számla. Uh, pardon, nem tudtam kihedni. Uh, szóval, hogy uh, ez kulturáltabban megfogalmazó úgy néz ki, hogy, hogy az a baj ezzel a telefonnal, és úgy általában véve az ilyen designer telefonokkal. Nagyon szép, tényleg bődületesen kívánatos vasról beszélünk. Ez uh, ugyanúgy igaz a napinkonra, mint a legtöbb egyébként jól kinéző iPhone-ra is. De, de egy rendes, szépen megdesignolt eszköz az legyen tartós is. És a telefon az sajnos nem az az eszköz, amit, uh, aminél ez a feltételezés az így uh, benne van az emberben. Ugye általában a kultúránkban nincs vagy az elektronik, szórakoztató elektronikai kultúrában nincsen benne az, hogy hogy valamit hosszabb ideig fogunk használni, még hogyha egyébként vannak olyan dolgaink, amik, amik egészen sokat kibírnak a háztartásunkban. De mit tudom, én? monitor sem úgy vesz az ember, hogy akkor megveszem a szebbet, mert ezt a évi fogom nézni. Uh -huh. És hogy pont ugyanazon a telefonnal is. Uh, ettől még majd persze benne lesz ez a telefon a, abban a válogatásban, amit a társadalmi kiadó egyszer úgy is kifogadni, hogy a 2020-as évek meghatározó dizájnjai. Ugye? Igen, én, én csak az ebben egyetlen egy olyan cucc nem lesz, ami ami addigra még használatban lesz. Természetesen. Miközben meg egy brown hifi, az még otthon el fog zenélni akkor is. Jaj, hát olyan kis izgatott lettem, mert annyi jó link van még hátra, amikről beszélni kéne szerintem. Ah, de egyszerűen nem akarnám kihagyni a Kickstarter szemle című rovatunkat, mert annyira jó dolgok vannak benne. Nem beszélünk arról, hogy egy kicsit ilyen pozitív befejezése legyen a Mai adásnak ne csupa ilyen szomorú, meg tipikus dolog jöjjön szembe. Én azért még a 360-as kenyelet bedobnám ide, és cserébe hajlandó vajuk eltekinteni Neom-tól, ami hát mégiscsak Pedig annak a példája, hogy rossz, rossz helyen raktál a pénzt a jóisten. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz a Neomról, de... Az égért a világon semmit. Tényleg? Majd szóljanak, ha kész lesz. Na de ha kész lenne, szóval, hogyha úgy elvileg ez egy irány, lehet. Mert kedves hallgatók, bocs... A NEOM, az a dolog, biztos olvastátok ti is az újságban, hogy a, a Szaud-Arábiai sivatagban építenének egy 120 km hosszú nyílegyenes épületkomplexumot, ami alatt gyorsvasút lenne, és minden öt perc sétára volna, és a fala az tükröződne, és az egész nagyon fura. És olyan kíváncsi vagyok, hogy ez így építészetileg mit kell erről gondolni, ez, ez egy... nekem egy urbanisztikai rémálomnak tűnik, és eleve arra Na, építik kivancsi. fel, ahol uh, már most is viszonylag rossz az időjárás uh, nagyjából az év összes szakában, de később aztán sokkal rosszabb lesz. Hát de hogyha eleve erre felkészülve építed, és ez ilyen zárdolognak tűnik nekem, tehát hogy mintha pont arra készülne, hogy valamiféle ilyen a környezet elől elzárt világot hozzon létre, és valamilyen nekem az a rémálmom, hogy az ilyen tervekből lesznek aztán azok a Cyberpunk 2077-ben, meg a stray meg az ilyen helyeken szembejövő ilyen cyberdisztópiák, amik egyszerű így jó szándékkal úgy indultak, hogy ez majd minden, milyen jó lesz a benne élőknek. aztán valahogy Erről van neked egy ilyen jó a Chad Friedrichs csinálta meg, és az a címe, hogy The Experimental City. Amerikában egyszer próbáltak már építeni egy ilyen nagy kupolaborított a várost, a 60-as, 70-esekben a terv természetesen beleállt a földbe, mindenki minden módon tiltakozott ellene, plusz ehhez még érdemes hozzáolvasni egy kicsit a brit meg az amerikai Newtown építészeti megközelítéseket, tehát amikor, ez, ez tulajdonképpen a brit meg az amerikai lené meg Dunaui városok, amikből volt olyan, amit tényleg megépítettek, van olyan Irvine, Kalifornia, vagy Milton Keynes, és egy csomó más terv maradt hátra, amik nem annyira épültek meg. Várost lehet építeni, de nem, de ekkora léptékben nagyon nehéz. Egyrészt Isten szükséges hozzá, másrészt szerintem nem árt, hogyha az ember, ember legalább egy picit bízik abba, hogy ennek a városnak egy olyan vezetése van, aki aki még akkor sem darabol fel újságírókat, ha rossz kedve van. <gül> jó van, jó van. Na jó, akkor elmondhatod gyorsan a 360-as kenyeret. Jó, az csak röviden, mert nem tudom, hogy az emberek tudnak erről az oldalról. Van egy olyan ártörténet.hu, ez egy pénz és ártörténeti szakportál. Én egyszer kerestem, mert át kellett számolnom azt, hogy mennyibe került, vagy mennyibe kerülne ma valami, ami, ami régen X-forint volt. És hogy ezt a funkciót egyébként bizonyos pénzeknél tudja a a malfa és hogy beírd azt, hogy 478 darab. 1962-es dollár az ma mennyi, akkor kidobja, hogy ennyi. És akkor itt lehet számolni azzal, hogy nem tudom én, egy mustang amikor megjelent, az az mai forintban mennyinek, mennyinek felelne meg, Hozzánézem még egy fizetést, és akkor ebből csodálatos következtetéseket lehet levonni. A, a magyar forinttal viszont nem annyira. Viszont van egy gyakran updated oldala ennek az ártörténet.hu-nak, a Magyar Pénzérték Index, és 1754-től ott vannak a szorzók, hogy az aktuális magyar valutának az egy darab egysége, az, az ma mennyinek felel meg, tehát ha 1754-ben volt egy konvertibilis forintod, akkor, amikor nem tudom, mivel fizettünk éppen, mindegy is, akkor az ma 10.615 forint lenne, tehát például azt mondja, hogy a saját példája az oldának: hogy annak idején az egyforintos álló egy Ferenc József június 8-ai Budai koronázásra, mai áron 3630 forintba kerülne. Tehát tulajdonképpen ingyen volt. Ferenc József olcsóbb, mint egy Budapest Parkos koncert. Pontosan. És mennyivel sokkal szebb pofaszakála volt. Amit egyes új filmek ez... szerint lecsatolt, amikor hazaérkezett. De ez igazán Hú, a lábjegyzet, lábjegyzete. Lecsatolható pofaszakála. Most ezt majd reszörcsölnöm hát kell. Hát felragasztható. Tépezáros. Lényegében. És ez ott kezd érdekesnek lenni, amikor az ember elkezdébe beleírni az első fizetését, az első fagylaltárat, amire emlékszik, vagy hogy mennyibe került egy Bambi, amelyik évben nagyjából, vagy a mennyiből építkezett a család, vagy milyen számlatta áll egy könyvben, amelyet melyik évben állítottak ki, és az a Móra Ferenc kiadó által kiadott három forintos könyv az ma minek felel meg, és hirtelen az ember elássa magát olyan gazdaságítottakban, amiket nem biztos, hogy a, tudni akar igazából. De hirtelen, hirtelen minden, minden viszonyíthatóvá válik. Tehát, hogy a 84-ben a család által az építkezéshez vásárolt a trabant, az ma ha, azért ma milyen autót adnának? Hm. Vagy az hogyan viszonyult az akkori fizetésekhez? Ez rohadt érdekes. Ehhez nekem van egy nem is nagyon érdekes adalékom, csak egy ilyen tényleg zárójel-zárójele, hogy egy ilyen Apple MacBook Air árjegyzékre a tekintetem, tudván, hogy most tavasszal mennyibe került, 370 ezer forintba került bruttóban egy M1 Air, és most még 460-ba kerül. Ami azt jelenti, hogy közel 100 ezer forinttal felment az ára pár hónap alatt. Ezt én nem akartam tudni, mert ez valahogy nagyon, ez ugye semmi máson nem múlt, mert nem emelt közben árat az Apple az M1 csípes az majd most jön. Hogy? Az majd most jön, amikor kiegyenlítik, a, vagy, vagy kikorrigálják a, az, az USD-euro különbözetet. Az még megtörténhet, igen. De hogy már így anélkül is. Szóval, hogy e, tényleg csak a tavasz óta annyit romlott a forint, hogy úristen, és ezen milyen jól látszik. Itt, ez, ugye itt nem kell ilyen történelmi távlatokba révedni, hanem itt van egy karnyújtásnyira. Na, uh, pozitív vörös farok következik a Kickstarter szemlével, ahova kelt hozott három imádnivaló eszközt. Jó, akkor nem mondok már 80-as megbeli építkezési mert azok, az, azok vannak elrakva egyébként, mert nyilván nem tudtam ellenállni annak, hogy végigszámoljam. Uh, Például, hogy mennyibe került, akkor egy köbméter kavics. Na, no, de erről majd egyszer külön az Instán komoly valami. Tehát, uh, nem is tudom, melyikkel kezdjük. Én igazából a tudományos laptopasztallal szeretném... Jöhet. Mert az egy a feleslegességnek és a mégis vonzóságnak egy olyan kevertse, ami hát lényegében cuki. Ez a olyan laptop és per tévézős asztal, amiben egyrészt vannak besülyeztett kis ö, narancslé, ropi és szotyolatartó kompartmentek, amelyek megakadályoznak abban, hogy ezeket szétszor magad közül, sokkal, sokkal nehezebb lesz szétszórni. Úgy is meg fogjátok oldani, hogyha esetleg megvesárvágyatok, ezt minnyáján tudjuk. Senki ne hazudjon magának. De ugyanakkor ez kiegészítő oldat, ilyen vájatokba be illeszthető egértartó résszel, és akkor nem az, hogy részét használjuk a tetejének, hanem azt a részét, hogy oda lehet rakni egy laptopot, ami innentől kezdve a laptopasztalt melegíti, nem pedig az ember golyóit. Igazából nagyon kis aranyos darab. Gondoltak egy csomó mindenre. A legnagyobb része azért csak az, hogy az embernek mozduljon el filmnézés és munka, és minden között a kanapéról. Igen, szóval De, nem... hogy ebből legalább több rétegű kiegészítőkkel terhelt. A szóval tény, hogy nem lehet egyetérteni ezzel az eszközzel. Mert csak arról szól, hogy ne kelljen fölkelni a kanapéról. De másfelől viszont én azért szeretem ezeket a tárgyakat nagyon, mert ezek egyfajta ilyen összegzésként működnek. Az emberiség, annak is ez a geek része, mit tanult az elmúlt tíz évben a kanapén ölből dolgozásról című témakörben, és ezt mind összesűrítik egy darab ilyen nagyon elmés dizájnba, ami arról szól, hogy nem a, tudom én, nem a hasadon egerezel, vagy nem a kanapé textilborításán próbál tologatni az egeret. Közben van egy hely, ahova be tudod tenni a folyadékot, amit iszogatsz, a hűtés is megoldott valamelyest, és ez az egész kompakt legyen, tulajdonképpen semmi új, mert ez egy ilyen, van ennek ami neve ágytálca, de nem ágytál, hanem szóval az ikea is lehet kapni, tudod, ilyen két lábat kinyitsz, és akkor egy ilyen bambusz asztalszerűség van előtted. És Persze van, ilyen nem teljesen használhatatlan tesztnyertes példány, de autóval, igazából sosem volt kényelmes. Autó hátsó ülésén egérrel dolgozni laptopon arra például megfelelő, én kipróbáltam párszor, amikor a gyerekeket vittem versenyre, és hat órát kellett ülnöm valami parkolóban a kocsi hátuljában, akkor tök jól lehetett podcastot vágni rajta. Na de szóval, hogy és esse... azon is van olyan keret, amire rá lehet akasztani a csípszerzás kódnál, hárig odafogni egy. Ez az, hogy ö, nincs úgynevezett binder csipesszel. Nincs szó, szóval ez pont olyan, mint hogyha 200 ember, aki 10 éve dolgozik laptopokon, kanapén, ücsörögve, félig heverve. Szóval 200 embertől megkérdezték volna, hogy mi hiányzott így, mi jutott eszébe, hogy mi kellene még oda a kezébe, és mindre találtak egy ilyen értelmes megoldást, és beleálmodták egyetlen ilyen meghajlított, rétegelt lemez dizájnba. Imádom, hogy ennyire mindenre gondol. Miközben ezekre ugyan nincs azért szükséget, tehát valójában lehet-e nagyon kényelmesen, de azért szerethető. A neve Too Hold mármint kettő hold, és nem a Mars két holdjára gondol, hanem arra gondolom, hogy tartsad ezt a szójátékot, sikerült ilyen nagyon rosszul elsütni. De az eszköz jó. E, hogy is volt az ára? Ez is valamilyen százas körül volt. 98 dollár, igen, most. Zörli bőrt, de abból már nincsen sok. Igen. Cserébe eladtak legalább 500-at belőle. Igen, az szóval jól látszik, hogy erre aztán ment a bekereknek a pénze. 5000 dollár volt a cél, és 67000 dollárnál tartanak így a kampány idejében körülbelül. A Lifehack egyébként a leve egy olyan dolog, amit az ember megvásárol, a büdös nem használja, de a, a megvásárlás és a megérkezése között van egy hosszabb időszak, amikor nagyon hatékonynak érzi magát tőle. Igen. Hát legalább felesetben esetben ezt vásárolja az ember ilyenkor. Na igen, ehhez képest a, aztán van egy praktikus eszköz, meg egy teljesen nem praktikus eszközünk. Lehet, hogy érdemes a praktikus felől menni, a nem praktikus felé. A... Akkor a Flipper Zero One ról beszélünk a következő, ami a minden hekkelő rádiós jószág, amit ha jól emlékszem, akkor most éppen nem lehet megvásárolni, csak elővásárolni. Ez úgy néz ki, mint egy... Egy túltervezett japán tamagocsi, 169 amerikai dollárba kerül, Amúgy és... Így is hívják valahogy a, az alap eszközét. Valahogy össze van benne vonva a, a szabad szoftver, meg a tamagocsi szó. Hmm. Nem, nem szabad szoftver, meg... rosszul mondom, és műveletlenül mondom, de azt hiszem PWN-a gocsi, vagy valami PVN gocsi valami ilyesmi. Mint hogy PWN. Amely az meg... Hogy is van? Energiamenagement, menedzselt, uh, nem az PVM hülyeséget beszélek, mindegy. Lényegtelen, innen lépjünk tovább. Ami a lényeg viszont, hogy, uh, hogy ez egy olyan rádiós cucc, amivel így mindent lehet kapcsolgatni, amit uh, hát hajlandó felfedezni, feltörni, vagy csak kihasználni az ő nyitva hagyott kommunikációs sávjait. Ha esetleg arra emlékeztek, hogy uh, hogyan tiltották ki a gizmodot a ces uh, elektronikai kiállítása akkor ennek egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon korai ö, szellemi elődjét azt, ö, azt ők használták. Ez a TV Bigan nevű cucc volt, ami egy dolgot csinált, megnyomtad rajta a gombot, és ekkor a kis minimális elektronika, ami benne volt, az a IR-leddel lezongoráztá az összes létező kikapcsolókódot, <gül> amit akkor le lehetett tölteni az internetről, amikor ezt gyártották. Ez a tévék nagy részéhez működött, és mivel a Gizmodo egy csomó tévét kikapcsolt egy olyan helyen, ahol a kiérzők nagy része tévé volt, és ott futottak a mindenféle szélz prezentációk, meg ilyen szírszarok, ezért nem voltak népszerűek, és akkor eltanácsolták őket a kiállítás további látogatásáról. Ez annyival több, hogy ez, ez rádióprotokollokon is beszél. Tehát elképzelhető, hogy tud garást is nyitni, vagy, vagy tud másolni céges belépő kártyát, esetleg felnyitni sarompót. Igen, kis csinos darabnak tűnik. Igen. NFC-t is tud másolni, meg RFID-t is, ami ugye azt jelenti, hogy mindenféle ilyen, hát lényegében mindenféle, ami ma divatos, ilyen, ilyen passzív antennás elektronika, ilyen azonosító elektronika azzal, itt tud kommunikálni Bluetooth-on, és persze vezérelhető. Van benne infra, receiver is, meg transceiver is, tehát ilyen infrastávirányotókat is tud másolni akár. És GPI-on bővíthető, tehát hogy az ember azt forraszt hozzá utána, illetve nem is forraszt, hanem csak bedugja a megfelelő lábakra, amit nem restel. Sőt, még valami réges-régi i-button technológiát is másol, vagy szóval azt is tudja kamuzni, ami nem is tudom, az, én láttam ilyet olyasmi kb. mint egy sörnyitóba tett gombelem. Az, az is valamilyen azonosításra szolgált, nem? Na ezzel nem találkoztam. De nálunk a, lakás, vagy a lépcsőházban a belépés azt a legprimitívebb ilyen izé, ö, tokenes megoldással csinálják, amit nyilván a ház alatt található számítás boltban lehet olcsóban másholtatni, mint a házközösségtől kérni egy másikat. E, igen, ez a, amit az előbb említettem, ez is egy ilyen tokenes valami volt, ez az iBotten. Mindegy is. Egyszerűen csak Azért említettem, mert hogy ebben a kicsi eszközben lényegében minden ilyen rádiófrekvenciás kommunikáció benne van, és mindent lehet vele. Hát nem is feltétlenül hekkelni, hanem mondjuk tanítani, tanulni, teljettesíteni. Üzemeltetni. Üzemeltetni. Mennyi jó szó van arra, hogy hekkelni, ugye? Ez nyomkorászni. És akkor végül itt van egy olyan eszköz, aminek Mini Bay a neve, és ami, ez szerintem ez szintén teljesen értelmetlen, de valahogy egy életérzést azért elad, és az nagyon-nagyon-nagyon vonzó. Perverz módon vágyok rá. Mondom ezt úgy, hogy a pixelgrafikához nekem se tehetségem, se szemem, se türelmem nincsen. Igen, igen, ugyanígy. És az lényegében azt mondom az összes skill, amire szükség van ahhoz, hogy az ember pixelgrafikát csináljon. Viszont itt van ez az önálló eszköz, tehát nem kell számítógépre kötni, nem kell mobiltelefonhoz kötni, nem kell semmit csinálni vele. Úgy néz ki, mint egy félbevágott Game Boy, van egy színes kijelzője, és azon lehet pixel grafikát rajzolni a újaddal. Az a neve neki, hogy Pixel Artboard, vagy a mondjuk, a típik, típus besorolása, és az a szlogenja Sketch Anytime Anywhere, ami hát korlátozottan igaz, mert tényleg bárhol firkálhatsz, meg vázlatozhatsz vele, de csak ilyen Tényleg mi is a felbontása? Mondjuk ez szerintem olyan 128-szor, 128 lehet. lehet De hát mindenre elég, hogyha nagyon jó vagy. Szerintem ez kevés embernek van meg ez a tudása, hogy egy ilyen kis felbontásban, egy ilyen látványosan kis felbontásban megrajzoljon valamit. Inkább ezek úgy szoktak készülni, hogy egy fotót pixelálsz, vagy pixelizálsz újra. De aki meg képes erre, annak... Egy nagyon jó kis eszköz arra, hogy tényleg így firkáljon szép színesben pixelartokat. Egyszerűen gyönyörű. Olyasmi, mint ezek tényleg a... Tényleg nagyon csinos. Tehát, hogy ez a... Én tudom, hogy nekem erre nincsen szükségem, ugyanakkor ugyanyomgalásznám egyszer három órán keresztül. Igen, szóval ez a baj is vele talán, hogy nekem, nekem is három órára kellene, az azért még fizetnék is, hogy így kipróbálhassam, de azért annyit nem mint amennyibe kerül, mert az egy kicsit túl kicsi a felbontása. Bár most, most hogy ezt mondom, pont eh, látok egy videó videókezdőképernyőt, ami meg egy nagyobb felbontást eh, sugal. Hát egyszer tud, egy 32x32-t az a legkisebb. Aha. Ahogy mi a következő, azt nem találom éppen a, a, az oldalon, de mondjuk valószínűleg a 128x128-ig felmegy, bár lehet, hogy nem. Szinte lényegtelen is, mert, ha, bocsánat, három felbontása van, megtaláltam, 16x17, 24 24 32x32, tehát 32x32 az a csúcs. Tényleg? Ez a Windows ikon méret, már a régi Windows régi ikon. Tényleg 32, megszámoltam közben, és ennyi idő meg lehetett, nagyon durva. Na jó, szóval, hogy értitek, drága hallgatók, ez nagyon, nagyon szexi eszköz, még úgy is, hogyha erre aztán egyikünknek sincsen semmi szüksége, ha van közöttünk ikontervező, vagy játék, ilyen, ilyen 8 bites retrojáték tervező akkor neki esetleg, de még neki se igazán. Nem tudom, hogy ez mire lehet jó, de hogy rohadt menő, az egészen biztos. Hogy szeretnék, az is tuti, és hogy nem értem, hogy miért szeretnék, az is biztos magyarázatra szorulna a dolog. Egy ö, raklap ilyen dolog van, és az, az ilyeneket igazából szeretem. Héten került a kezembe a Sony-nak egy 1988-as termékskálája. Ez a Walkman-nek és egy-két hozzá tervezett cuccnak a sport kiadása volt, amiben a sport egyrészt azt jelenti, hogy volt belőle mondjuk olyan, ami vízzálló volt, meg olyan, amit kényelmesen lehetett futás közben cipelni. Uh -huh. Meg volt közt egy handikem is egyébként. A másik pedig, hogy mindezt rendkívül sok sárga műanyag hozzáadásával érték el a sportosságot. <gül> <gül> és itt tulajdonképpen ezek gyönyörű szép eszközök voltak, és ott volt az, hogy egy közös formanyelvet megterveztek hozzá, létrehozták ezt a termékskálát, működött, egyébként ma azt hiszem, hogy is számítanak, mert nem ez volt a legnagyobb volumenű, inszonyát aki adott Walkman. Minden esetre egyszerűen szép, vannak ilyen tárgyak. Igen, igen, igen, vannak ilyen elektronikai tárgyak is, és ezeket tényleg nehéz nem szeretni, még úgy is, hogyha sem szükség nincsen rájuk, sem nem helyeselhető, hogy egyáltalán megszülethetnek, mert mi a jó Istennek? Annyi más jobb dologra lehetne költeni az inspirációt, az innovációt és a mérnöki tudást. De ugyanakkor valahogy mégiscsak hoznak az életünkbe valami olyan fajta intellektuális örömet, amit meg kár lenne kihagyni. Egyrésztről másrészt meg volt az a mondás évekkel ezelőttről, hogy e, ami Ginsbergnek talán az üdv, üvöltését idézte egyébként, olyannak az átírása volt, hogy láttam nemzedékem legjobb elméit. Kezdi Ginsberg a verssort és ez úgy folytatódik, hogy personalizált reklámokat egy százalékkal jobban megjeleníteni. <gül> ami hogyha belegondolsz, hát azért kevés ennyire szomorú dolgot lehet mondani. Szerint Akkor már inkább egy felesleges hardware. Ilyen szomorú dolgok szegélyezték az emberiség, vagy az értelmiség történelmét, de... Ettől még igaz, amit mondasz, és igen, igen, akkor már inkább egy ilyen hardware. Igen. Jó van most Közben akkor... Köszönöm átadoptam neked álló. a Sony sportszériát. Jaj, de jó. És rá, nézem. és most Rá fogok nézni, és mosolyogni fogok, de csukjuk most be ezt az adást, mert már túlnyultunk a szokott időtartamunkon jelentős mértékben. Jó, de cserébe a késésünkön is túlnyúltunk valamit, valamiért. Az igaz, ezt elfogadom. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk maradtatok. Ha valami, így ügyben kíváncsiak lennétek a véleményünkre, ez ebben a pillanatban jutott eszembe, nem tudom eddig miért nem mondtuk az elmúlt 370 adásban. Hogyha, szóval egy kérdeznétek valamit tőlünk, hogy így, miről, mit gondolunk, akkor azt küldjétek el egészen nyugodtan. Van olyan, inf, van olyan e-mail cím, hogy gmail.com azt például mind a megkapjuk. Van Telegram csatornánk, vagy akár a weboldalon is lehet üzenet hagyni, üzenetet hagyni a metieteorhu Szóval... Leginkább a Telegram csatornát ajánlom ezek közül, bár az e-mail is rendkívül jó, hogyha nem akarjátok az egész világgal megosztani. De odaig fejlődtünk, hogy ö, ezen a héten már zsíros tagplekák is voltak a Telegram csatornán, tehát nincsen hová tovább felfelé. Ö, esetleg még marsra szállhatnánk, mint az a férfi, akinek ö, minden héten egy újabb gyermeke lesz. De ebbe talán bele sem menjünk. Sziasztok! Szervusztok, hallgatók!